Гелікоптер або вертоліт Ще на початку 20-го століття, коли з'явилися перші літаки, конструктори замислилися над тим, чи можна створити інший літальний апарат. Він мав нерухомо зависати у повітрі та злітати просто з того місця, на якому стоїть. Першим такий апарат у 1912 році побудував російський вчений Борис Юр'єв. Цей дідусь сучасного вертольота називався гелікоптером. Це слово було утворене від двох грецьких слів, які означають гвинт і крило. Цей літальний апарат піднімався в повітря завдяки великому гвинту, розташованому над його корпусом. Маленький рульовий гвинт розташований у хвості апарата не дозволяв гелікоптеру крутитися під час польоту. Минуло кілька десятків років. Перш ніж на основі першого гелікоптера інженери збудували сучасний вертоліт. У першій третині ХХ століття багато конструкторів намагалися виготовити вертоліт з металу. Але більшість зроблених ними апаратів могли хіба що підстрибувати над землею. І лише у 1932 році радянський експериментальний вертоліт конструкції Івана Братухіна зміг розвинути швидкість близько 100 км на годину і піднятися на висоту понад кілометр. У 1939 році авіаконструктор Ігор Сікорський, який емігрував після революції до Америки, створив у США Перший справжній вертоліт з використанням принципової схеми Бориса Юр'єва. У СРСР перший серійний вертоліт МІ-1 створили у 1948 році в конструкторському бюро Михайла Міля. Зараз вертоліт – незамінний помічник лікарів, пожежників, геологів. Цю машину інколи називають небесним сюдиходом тому що йому не потрібен аеродром, щоб приземлитися. Але у вертольота є недоліки. Він значно повільніший за літак. Літає зі швидкістю до 350 км на годину і витрачає чимало палива. Тому для дальніх перельотів вертоліт абсолютно не підходить. У середині ХХ століття було винайдено гвинтокрил. Щось середнє між літаком і вертольотом. У цієї машини були і крила, і гвинт. Проте вона виявилася дуже небезпечною і ненадійною. Тож виробництво її припинили.